Скажи йому, що в мене немає такої людини, і я нічим не можу допомогти. На жаль, а ставити себе на моє місце може лише дурень. На відміну від нього, Дельбоска слухати до кінця не схотів. Сеньйоре Маркусе, я у своєму становищі можу лише просити. І розумію, чому ви так кажете. Для мене, як і для вас, Зустріч з цією людиною – питання життя і смерті. Питання родової честі, якщо бажаєте. Моє спілкування з ним жодним чином не завадить вашим планам. Водночас ви мене без перебільшення врятуйте. Адже після вас я не зможу отримати нічого, тому прошу поступитися мені чергою. «П'ять хвилин розмови з цією людиною у вашій присутності. Я згоден на будь-які умови та витрати». «Спитай, чому вони не їдять і не п'ють», – наказав Маркуш. «Он скільки всього наставлено». У відповідь Дон Маріо подякував і пояснив, що за своїми проблемами давно втратив не лише апетит, але й сон і спокій. А мене, виходить, має в такий момент цікавити його бабло та пропозиції. Шановний, я б тобі ще свого додав, аби це допомогло мої проблеми. Він довго підшукував слово, перепрофілювати. Можливо, він цього не зрозуміє, але зараз мене взагалі нічого не цікавить. Принаймні, з того що він може. І стати на моє місце подумки неможливо. Розтлумач йому. Ви не зовсім правильно мене зрозуміли, сеньори Маркусе. Якщо місцевий олігарх під час перемов поблажливо тиців у бік перехладача, то Дельбоска звертався напряму до опонента, намагаючись зловити його погляд. І помиляєтесь, коли думаєте, що той, хто прийшов до вас, далекий від розуміння ваших проблем. Тому почну з того, що поділюся власним досвідом. Гадаю, ви цього потребуєте. У 1998 році у мене викрали дитину. Мою дитину, також сина. Причиною стала моя діяльність, яка не буду приховувати не вписувалася в рамки закону. Я контролював тоді один з найголовніших трафіків зброї до Південної Америки. Ви можете перевірити, адже це була доволі гучна подія, яка вилилася потім у війну між упливовими кланами континента. Тепер вже маркус дивився на гостя, ловлячи кожне слово, а той продовжував. Так, це зараз я можу говорити і згадувати спокійно. А тоді я мав вигляд ще гірший, аніж ви нині. Власне, все робили мої помічники, я ж не був здатний ні на що. Вони старалися. Разом із стриженим обоє запитально дивилися на гостя. Сина – я отримав мертвим. Він загинув миттєво. І це, тепер Дон Маріо старанно добирав кожне слово, даючи таким чином і Петрові час не схибити при перекладі, це не так погано, враховуючи всі можливі варіанти. Повірте мені, порівняно з моїм, вашому навіть можна позаздрити». А крім того, тоді я так не думав, звісно, проте тепер можу вас запевнити, зі смертю дитини життя не закінчується, а людина завжди в будь-якій ситуації намагається знайти у ньому сенс. І знаходить. І який же сенс знайшли ви? Такий, щоб його можна було бодай якось покласти на Терези життям власної дитини. Людь в інтонаціях Маркуша стримувалася на силу, проте гостеві дивним чином вдалося розворушити завмерлого господаря. Погляд його ожив, і він дивився в очі чужоземця, виявляючи неабиякий інтерес. Конкретно я – що ж, у мене була проблема, яка висіла ганебним ярликом не лише наді мною, ще й над моїми дідом та батьком, а й вирішені тепер зміст мого подальшого життя. Саме з нею, до речі, я й прийшов до вас. А ще свого часу я заприсягся на Євангелії, що за жодних обставин Задля досягнення будь-якої мети сам ніколи не вдамся до кіднепінгу. І тепер не лише дотримую слова. Я очолюю Міжнародний комітет боротьби з викраданням дітей. Частка моєї фінансової участі в цій справі досить велика. А крім цього, ще мій час, мої люди, мої зв'язки – і можу сказати вам, що за роки діяльності завдяки мені вдалося врятувати не одну дитину. І це також ви могли б перевірити. Зайдіть на сторінку цієї організації, там усе є. Звісно, чужа дитина не замінить власної, і врятування її не покриває горя від втрати своєї. Проте, коли це вдається... Свій розпач менше, бодай, на дещицю. Колись оцих врятованих стане стільки, що, ви зрозуміли, а ще море, океан, без нього я не можу. Він також частина мого життя, яку я по-справжньому навчився цінувати лише згодом. Так було зі мною. Ви знайдете якийсь інший зміст, але знайдете обов'язково. Отже, ваш приїзд – результат цієї діяльності. Інтерес, що з'явився в очах Маркуша, згас. Недобрий поляд вперся у непроханого гостя, і стрижений, нахилившись до свого боса, тихо промовив щось у саме вухо так, що не почув навіть Петро. Ні, похитав головою Дейлбоска, аж ніяк, хоча б тому, що вже годину, як ваші масмедіа повідомили про повернення додому сина тієї людини, про яку я веду мову. Я знав це. Проте однаково тут, адже розумію причину як зникнення, так і повернення хлопця. І до функції структури, яку я очолюю, не входить сприяння покаранню людей, які займаються подібними речами. Лише порятунок дітей, жертв викрадень. Просто так співпало. Повірте, я радий, що ця дитина швидко знайшлася. Хоч з іншого боку, це погіршує мої власні перспективи. Можливо, Богдана Варибруса вже немає серед живих. Скажіть, я спізнився? Ви просто прийшли не за тією адресою. При всій повазі Маркуш красномовно розвів руками. Гостинність у наших традиціях, навіть якщо у домі біда. Тому скажи їм, що можуть залишатися і навіть переночувати, бо здалека приїхали, і як апетит з'явиться, то нехай їдять у басейні плавають, а розмову закінчено. Він піднявся, даючи цим усе зрозуміти. Підвелися й гості. Вийшовши за столу, Дон Маріо зробив крок на зустріч і простяг руку. А коли млява долоня сенатора опинилася в його пальцях, дивлячись в очі господареві промову. Сеньоре Маркусе, шкода, що ви не забажали зі мною говорити. Це неправильно, адже люди нашого кола навпаки повинні шукати шляхи до злагоди, а не відмовлятися від них вже на початку, коли невідомо, що і куди поверне. А пропонуючи вам свої послуги, я мав на увазі аж ніяк не гроші, і несприяння у бізнесових справах. До структури, яку я очолюю, входить маса компетентних у розшукові справи людей, колишніх профі, які озброєні найсучаснішими технічними засобами і вміють працювати неофіційно і таємно. І якщо вони здатні розшукувати викрадених дітей – той пошук інших категорій людей також їм посилив. Не врядь чи у вас є повна впевність, що вбивство в вашому центрі скоїв саме Богдан Варибрус. Я слідкував за подіями і розумію, що на тверезий глуст такої впевненості бути не може, а людина під катуваннями здатна зізнатися у будь-яких гріхах, аби тільки припинити власні страждання. Тож, рано чи пізно, ви дійдете до усвідомлення, що скарали не того, а справжній убивця вашої дитини гуляє по світу. Підкреслюю, тепер вже дійсно по світу. І тоді згадаєте про мене та мої пропозиції, Адже навряд чи ваші можливості знайти конкретну людину у межах земної кулі більше від моїх. Лише після цих слів Дельбоска відпустив її руку, кивнув головою на знак пошани і в супроводі Батістона попрямував на вихід. Проте обернувся у дверях і додав Можливо, також вас здивувало, що в моїх поясненнях стосовно сенсу життя найшлося про помсту. Помста – зло в принципі, тому якщо зробити її сенсом життя, обов'язково загинете самі. Вона швидко з'їсть вас. Вона необхідна, але лише для того, щоб отримати змогу жити далі, не більше. Мені свого часу вдалося. Я знайшов тих, то забрав у мене Габріеля. Колись, можливо, ви згадаєте мої слова і схочете зустрітися ще раз. Не сподівайтеся, що я вас почую. Усі троє, неквапно, йшли до застиглого у снігу пілота. Сопло труби викинуло порцію вихлопу у морозяне повітря. Хорхе запустив двигун. Петро вже вкотре зітхав з полегшенням. «Патроне, треба було все-таки залишити їм візитівку», – не вгавав Батістон. «Чому ви цього не зробили?» «Тоді вони не побігли б за мною, і ще довго б думали. А так що?» Дієго зібрався озирнутися. «Не смій!» – загрозливо промовив Дельбоск. А так зараз прибіжать, якщо він ще живий. Швидше за все так. Людина, яка відібрала мене дитину, не померла б швидко. Так і було, згодився Батістон. Стрижений біг до воріт, роблячи рукою цілком зрозумілі знаки. Схоже, він наш патроне не, не втримався Дієго. Ви природжений дипломат. Дельбоска прочинив дверцята, поблажливо дивлячись на охоронця. Борис Франквич просить вас зачекати. Він вже вдягнувся і виходить. Будь ласка, дві хвилини. Мотор замок. І Дон Маріо вийшов на стіг, роблячи крок на зустріч. Ви переконали мене, на силу відхекуючись, Промовив Маркуш. «Пробачте, я мав швидше почути вас. Горе зовсім забирає глуст. Розумію. Я готовий до співпраці. От тільки ви справді спізнилися. Він мертвий?» Дель Боска відчув, як усе обривається і летить шкереберч. «Ні, тобто сподівающе ні але тут його немає. Повірте, я відпустив його, дав грошей і відпустив. Усього лише за кілька годин перед вашим приїздом. Дон Маріо дивився на нього і не розумів, брешуть йому в очі чи кажуть правду. Відпустив, продовжував господар. Мене переконали. Я зрозумів, що він ні при чому. Ця людина надала докази. Не те, щоб незаперечні, але я повірив. І відчуваю, він не убивця, Як ви кажете, на здоровий глузд не сходиться. До того ж, мої люди, вони також працювали у відповідних структурах і дещо розуміють. Усі дійшли згоди, що це не він». Дон Маріо дивився на брескле обличчя, тремтячи від холоду плечі, і не міг збагнути, чи варто вірити. Може, все-таки він замучив на смерть можливого кривдника, свого єдиного сина. А тепер саме гість здалеку пробудив у ньому сумніви та ще й запропонував допомогу. «Думаєте, брешу?» похитав головою Маркуш. «А що я мав з ним робити? Ну, скажіть. Ви не розумієте? У вас, може, інакші правила? Ви по той бік земної кулі? Я не був, не знаю, а у нас тут? Ви не уявляєте, куди потрапили? Гадаєте, я у цій країні бос, олігарх? Насправді гівно я на потеку. Ще раніше за його наказом стрижений відійшов геть, і тепер Маркуш, схопивши гостя за вилоги куртки, доводив, зазираючи в очі. Ви думаєте, я тут щось важу? Тут таких, як я, більше, аніж можна уявити. Працювати в цій країні нема кому. Керувати та красти до біса. А тих, хто у спину дихають, Удвічі, утричі. Як вовки голодні, Чекають, коли послизнеться, Щось не врахуєш. Живеш і боїся. Усього і щастя в житті, Що бабло. А як воно дається? Потім ні тих будинків, Ані машин не захочеш. І всім винен, і не знаєш, коли борги віддавати загадають. І не уявляєш, коли оті, він кивнув у бік стриженого, здадуть з потрухами. І гадаєш ночами, коли не п'яний, що завтра буде. Чи в машині спалять, чи схоплять і розпинатимуть показово, як отого варибруса. І чи не забракне бабла відкупитися. То куди я мав його подіти? Скажіть мені. Здати? І що тоді? Тоді усе закриється. Зловили вбивцю, кінець, а переховувати в себе? Щойно ж пояснив, у нас будь-хто завтра може до прірви впасти. Залежить, скільки коштує і кому це на руку. Ціна питання. А вона висока далі нікуди. Нам тепер до Європи треба, бабла вже достатньо, з усіх дір лізе, у себе красти вже нема чого, та й престижу б не завадило. Дарма що свині свинями, вікно прорубали, і тепер туди по головах одне одного, і на цьому шляху не те, що якогось одного варебруса сотню таких, як я, розчавлять і не помітять. То де мав ховати я таку людину? Дав грошей і відпустив. Якщо не дурень, то мій виживе. А вони нехай далі шукають. ж, справді, що цінне не відриють. У мене є зв'язки з людьми в органах. Там справді панічно працюють по всіх напрямках. Розуміють, що як не знайдуть, полетять їхні голови. Варибрус їх Цілком задовольняє? Отже, усе скінчиться. Лиш тепер Дельбоска перевів погляд з Маркуша на свого гіда, язик якого, здавалося, отримав друге дихання. Це схоже на правду. Як ти вважаєш? Що саме не зрозумів Петро? Що відпустив його? Чи не бреше? Як же я можу знати? Ні, не це. Обґрунтування. Те, що він наводить на підтвердження власних слів. Чому ні? Цапом-відбувайлом у нас може стати кожен, якщо не пощастить. У нас так є. Учора був великою поважною людиною. Сьогодні, глянь, уже злочинець. Десь комусь не догодив, от і став претендентом на шоу під назвою Дотримання законності. Ви не вірите, що він боїться? Усі бояться. У нас не буває залізобетонних позицій. Навіть у того, хто володіє мільйонами. Завтра можна перейти дорогу сильнішому, у кого грош вище більше, і тоді ніхто за його долю ломаного гроша не дасть. І так з гори В житті нашому одна рушійна сила, бабло, а все, що окрім нього, цілковите шоу. Більше нічого. Гадайте, чого я з університетською освітою через океан утік мішки у порту вантажити? Тут нормальній людині дихати нічим. Оце, що він зараз каже, якраз і схоже на правду. Бачите, стриженого Відіслав, не знаю, як там у вас, ще не розібрався за рік, але ви при своїх усе кажете, отже довіряєте впевнені. А він Зуське. У нас ніхто нікому не довіряє. Тепер вже Дон Маріо дивився на Петра так само, як хвилину тому на Маркуша. Законність впала у вічі. Люди в цій країні мали особливість обурюватися і втрачати витримку щойно лише розмова торкалася теми «Як ми живемо». Це стосувалося рівною мірою як політика-олігарха, так і дрібного службовця чи безробітного. Двоє людей говорили в принципі одне й те саме. А там, де визначена закономірність, легше досягається результат. Я дам вам свою людину, зрештою, схаменувся Маркуш. Вам покажуть місце, де його висадили, і ще вас можуть відвести на місце стоянки його машини, яку поки що ніхто не знайшов. Невпевнений, але, можливо, колись він. Смехнеться й туди. Там його речі, ну, ви побачите, схоже, цей Варибрус дійсно перебував там під час розстрілу людей у моєму закладі. Ви побачите усе те саме. І зрозумієте, чому я повірив. Зараз мені справді шкода, але ви спізнилися на кілька годин. Скриготати зубами звідчю поступово входило у звичку дельбоски, і він зробив це, щойно опинився серед своїх, тому що справді мав можливість довіряти цим людям. Вона довго сиділа, сховавши обличчя у долоні. Лічити хвилини, години було надзвичайно важко. Що вже казати про дні? Скільки їх має минути до того часу, коли нарешті озветься телефон? Або до того страшного моменту, коли зрозуміє, що не озветься ніколи. Від цієї думки починало терпнути всередині і не хотілося жити. Телефон мовчав. Надія не квапилася будити серед ночі, даруючи радість та щастя. Але й біда поки що не стукала у вікно, яким для неї став екран телевізора чи ноутбука. По ТВ вже якщо скажуть, то швидше за все матимуть підстави. І звідти не надійде радісна новина. Лише погана. Не раз упродовж останніх двох днів уявляла, як оголосять про затримання нірванського стрільця, справжнього, або ж. І тоді вона робила все можливе, щоб перемкнути свою увагу на телефон. Особливо давалося це після чергового блоку новин, у якому все залишалося по-старому. Останнім часом працівники інформаційної служби поліції – Говорили про якихось спільників-убивці та його розбірки з іншими кримінальними елементами. А три дні тому мас майорили кадрами палаючої машини біля придорожньої кафешки під назвою «Лісова пісня». Чинив погонах, в пагонах висловлювали припущення, що зробив це варибрус, під час розборок зі спільниками і лише втручання поліції допомогло уникнути масових людських жертв. Що відбувалося? Вона то напевно знала, що нічого такого у Богдановому житті не було і бути не могло. Отже слідство пішло хибним шляхом. Дав би Бог, а може навпаки по-справжньому? І тоді скоро все з'ясується, та якби ж ту в цьому полягала головна біда. Те, що через що довелося залишити надійну схованку, висіло чорною хмарою, не даючи жити. Що там? Чи вдалося запобігти біді? Та що може вдіяти одна самотня людина, проти якої увесь світ? Цей день, ці години після 12-ї пополудні, виявилися найважчими. Центральна інформаційна служба оголосила про повернення додому Тараса Варибруса, сина найвідомішого злочинця країни. Хлопець начебто просто втікав із дому, зламавшись психологічно, під впливом останніх подій. Так заявила його мати Дарина. А телефон тим часом продовжував мовчати. Чому? Проблему вирішено. Найгірше минулося. Тепер він мусить згадати про неї і повідомити, що живий. Що все гаразд. А як ні? Якщо сина випустили в обмін на його свободу? А якщо на життя Однаково він мав знайти можливість, мав, хіба б усе сталося раптово. У грудях млоїло. Невже можна так прив'язатися до людини за короткий час? Виходить, можна. І рятівні варіанти продовжували стукатися із завидною наполегливістю. Міг забути номер, оцей новий придбаний нею номер, Невідомий взагалі нікому. Чому ні? Просто забути в колотнечі страшних подій, за нервами та клопотами, і тепер не може подзвонити. Отже, міг спробувати потелефонувати на старий. Потрібно вставити картку і подивитися. Я напідвелася і пройшлася по кімнаті. Саме від цього Богдан застерігав її. Казав, не дай Боже, але чому? Нікому ж не відомо, що вона його ховала. Ніхто не був свідком їхніх розмов, інакше давно б нагрянули. А якщо йому треба, якщо саме зараз немає куди подітися, ризикує та мерзне? Відвагань такого роду можна збожеволіти. Скільки часу минуло? Що може завадити людині зателефонувати до коханої, яка втрачає розум від хвилювання? Нічого не треба. Лише знати, що живий. Почути голос.